El idgham. Idgham sözünün lüğəti mənası bir şeyi digər bir şeyə daxil etmək deməkdir. Nun sakin və ya tenvinlərdən sonra bu altı hərf gələrsə: ye, ro, mim, lem, vav, nun. Bu zaman birinci hərif oxunmayacaq, ikinci hərf isə şaddələnəcəkdir. Yəni qoşalaşacaqdır. Bu hərflər Yarmalun sözündə cəmləşmişdir. El idğam iki qisma bölünür. El idğam malgunna, el idğam bilagunna. Dördüncü cü dərsin izahı. İdğam sözünün lüğəti mənası bir şeyi digər bir şeyə daxil etmək deməkdir. Yəni idğam sözü ərəb dilində adğama, yudğimu idğamun bir şeyi digər bir şeyə daxil etməyə deyilir. Nunu sakin və tenvinlərdən sonra Yəni sukunlu nun, yəni heç bir hərəkəsi olmayan nun və ya tənvillərdən sonra en, in, un. Tənvillər 3-dür. En, in, un. Bu alt hərflərsə, yə, ra, mim, lam, vav Bu zaman birinci hərf oxunmayacaq. Yəni birinci hərfimiz dedikdə, qəsdimiz nun sakin və ya tənvillərdən biridir. Yəni, bu həriflər rast gəldikdə nun sakin oxunmayacaq və ya təmvinlərin əni və ini unu, nı səsi oxunmayacaq burada və ikinci əvsə şəddənəcəkdir, yəni qoşulaşacaqdır. İkinci hərif isə qəstimiz həmin bu altı hərifdən biridir. Və bu həriflər yərməlün sözündə cəmləşmişdir. Yəni, bu hərifləri yadda saxlamaq üçün yərməlün sözünü əzməlləmək kifayətdir ki, bu həriflər qirayətçinin və ya qarinin yadında qalsın. Həmcinin əl-idqam iki qismə böldür. Birinci əl-idqam məlğunə və ikinci əl-idqam biləğunə.